يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولتَمُوتُنَّ إِلاَّ وأنتم مُسلمون وَقَالَ تَعَالَى يَأَيُّهَا يا الَّذِينَ يَأَيُّهَا يا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْك وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ummat al-Islam Senantiasa kita memuji Allah Rabbul Alamin Dalam setiap keadaan kita Atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tak pernah berhenti Senantiasa kita memuji Allah Rabbul Alamin Yang telah menurunkan kepada kita agama yang mulia ini Agama yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang Agama yang dipenuhi dengan keindahan Agama yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin Memberikan kebahagiaan kepada manusia di dunia dan akhirat iman, Allah Islam bukan agama arogan Islam bukan agama yang menganjurkan sikap-sikap yang ekstrim dan yang lainnya Islam memberikan kepada kita ya akal Islam Bagaimana tata cara-tata cara yang terbaik dalam menyikapi berbagai macam peristiwa dan kejadian? Akhal Islam azanillah. Di antara tata cara yang diajarkan Islam, bagaimana mengingkari kemungkaran? Islam bukanlah agama yang mengajarkan kepada kita mengingkari kemungkaran dengan dengan perkat dengan perbuatan-perbuatan yang brutal ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap atau sesuatu yang sifatnya hulu berlebih-lebihan. Akal Islam a'azzani Allah. Tidakkah kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran? Sebuah contoh yang agung untuk kita. Sebuah kaidah yang besar untuk kita semuanya di dalam pengingkaran yang mungkar. Imam Muslim meriwayatkan Bahwasannya seorang sahabat Seorang Arab Badawi masuk ke dalam masjid Kemudian ia kencing di dalam masjid Kemudian para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ingin mengingkari si Arab tersebut Mereka marah Melihat si Arab tersebut kencing di dalam masjid Akan tetapi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Segera melarang para sahabat Karena beliau melihat di sana akan muncul kemudarat yang, yang lebih besar, yaitu akan tercecernya air kencing ke mana-mana dan akan semakin sulit untuk dicuci. Sehingga Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengambil kaidah bahawasannya mengingkari kemungkaran apabila menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka pada waktu itu mengingkari kemungkaran haram hukumnya. Akal Islam Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembut dan lemah lembut kepada orang-orang yang jahil. Kemungkaran yang dilakukan oleh mereka tidak diingkari oleh Rasulullah dengan sikap yang arogan atau brutal. Lihatlah dia, seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam. Dia baru masuk Islam, kemudian dia ikut salat. Ketika salat dia berucap Ketika sholat temannya ada yang bersin dan berucap Alhamdulillah. Lalu ia berkata Yarhamuqallah. Dengan kerasnya dia ucapkan. Melihat itu para sahabat melotot. Kemudian Mu'awiyah bin Al-Hakam melihat para sahabat melotot berkata. Ada apa kalian melihat aku demikian? Padahal ia sedang sholat. Kemudian para sahabat berusaha mendiamkan dia. Sebagian mereka memukulkan pahamnya Agar maksudnya diam Kemudian kata Mu'awiyah Demi Allah Aku tidak pernah mendapatkan seorang guru Yang lebih baik dari Rasulullah Wallahi ma syatamani wala qaharani Demi Allah kata Mu'awiyah Ia tidak mencaci aku Tidak memaki aku Dia hanya berkata Sesungguhnya sholat itu tidak berhak Untuk dimasuki perkataan manusia Agama Islam bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang selain Islam yang tentunya mempunyai status kafir zimmi Islam memerintahkan agar kita berbuat baik kepada dia. Allah berfirman ya la yanhakumullah Anilah din yang yuqatilu kum fi dinn, walam yuhriju kum min diyarihum, min diyarikum anta barruhum atuksitu ilaihim. Inna Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang yang tidak yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian agar kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka sesungguhnya Allah suka dan cinta kepada orang-orang yang adil bagaimana indahnya Islam mempergauli orang-orang kafir yang berada dalam lindungan pemerintah Agar dihormati hak-haknya, dijaga darahnya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang kafir orang yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian bahwa ia tidak akan mencium bau surga. Beliau bersabda, man kotalamu aha lam yarah rahihat jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang berada di dalam perdamaian dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga. Akhul Islam a'anzanillahu wa iyakum Islam bukan agama yang mengajarkan arogansi. Islam mengajarkan kepada kita agar berlemah lembut dan kasih sayang. Beliau Rasulullah SAW ketika suatu ketika datanglah orang-orang Yahudi dan melewati beliau. Kemudian orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, assam alaik. Assam alaik artinya kebinasaan atasmu seakan di telinga ia mereka mengucapkan assalamu alaikum ternyata aisyah radhiyallahu anha memahami perkataan daripada orang-orang yahudi itu mendengar itu aisyah marah lalu aisyah berkata alaika la'na ya ya abna alqiradah wal khanzir sam wal laknah atas kalian justru kematian dan laknat dan kebinasaan wahai anak-anak kera dan babi melihat itu Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah Ya Aisyah, Mahlan, Hai Aisyah, hendaklah kamu pelan-pelan, jangan kamu demikian, alaika birrif hendaklah engkau menggunakan lemah lembut, kata Rasulullah, fa inna rifqa la yakunu fisyayin illa zanahu wa la yunza'u an shayin illa shanahu Karena kelemah lembutan kata Rasulullah, tidaklah ada pada sesuatu kecuali Ia akan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali Ia akan mengotorinya. Akal Islam a'azan ya Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika menukil perkataan Sufyan al-Thawri mengenai syarat orang yang mengingkari kemungkaran, beliau berkata berkata Sufyan al-Thawri. Hendaklah orang yang mengingkari kemungkaran Mempunyai tiga sifat Yang pertama An yakuna aliman Hendaklah ia berilmu Terhadap apa yang ia larang Barangkali ia mengingkari sesuatu yang ternyata tidak mungkar Yang kedua An yakuna sabiran Hendaklah ia mempunyai sifat sabar Karena mengingkari kemungkaran butuh kepada kesabaran Tidak mungkin kita mengingkari Langsung demikian mengikuti keinginan kita Ya akhal islam yang ketiga kata Sufyan al-Zawri An yakuna rafiqan Hendaklah ia bersikap lemah lembut Akhal Islam A'azani Allah wa wa'iyakum Memang mengingkari Kemungkaran dengan kekerasan Diperbolehkan tapi dengan syarat kata para ulama Bahwasannya Itu adalah yang melakukannya Para pem pem pem pemerintahan Atau para penguasa Oleh karena itu Rasulullah S.A.W bersabda Man roa mingkum mungkaran peljugir hubiade, fa ilam jstattiq fa bilisane, fa ilam jstattiq fa bil kalbihu wadalika azaful iman. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran hendaklah ia mengingkari dengan tangannya. Apa tangan? Ditafsirkan oleh banyak ulama yaitu kekuasaan sultan. Seorang ayah punya kekuasaan dalam rumah tangganya Seorang RT punya kekuasaan di dalam RT-nya Seorang penguasa atau presiden Demikian pula orang-orang yang diberikan kekuasaan Punya kekuasaan Untuk mengingkari dengan tangannya Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum adapun masyarakat umum tidak diperkenankan untuk mengingkari dengan tangannya karena mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya akhal Islam sebagaimana yang kita lihat di zaman sekarang ini Berapa banyak pemuda-pemuda yang begitu semangat untuk mengingkari kemungkaran, akan tetapi tidak didasarkan kepada ilmu, tidak dibimbing oleh para ulama, yang ada adalah orang-orang yang sebatas semangat dan diulamakan. Akhirnya, ketika mengingkari kemungkaran, bukan menimbulkan maslahat, akan tetapi semakin merusak citra Islam. Akal iman azan ya Allah wa iyaqum. Itulah yang dibimbing oleh Islam dan para ulama kita. Mengingkari kemungkaran bukan dengan sikap brutal. Akan tetapi mengingkari kemungkaran adalah penuh dengan kasih sayang. Tujuan kita, ya akhi. Agar dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadikan orang semakin jauh dan lari daripada Islam ini. Dari hidayah yang hak ini. Aku Qauli Hada wa astaghfirullah li walakum.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 Ketika ia melewati dengan beberapa teman-temannya tentara tentara tartar yang sedang mabuk-mabukan. Maka kemudian teman-teman Syekhul Islam ingin mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh tentara tartar ini. Maka Syekhul Islam berkata biarkan mereka mabuk. Jangan kalian ingkari sebab kalau mereka mabuk mereka akan tertahan dari membunuh kaum muslimin. Tapi kalau kalian ingkari, yang ada adalah pertumpahan darah. Dan akhirnya kaum muslimin akan ditumpahkan darahnya. Dan ini mudrotnya jauh lebih besar. Akhal Islam, A'azzaniya Allah wa'iyakum. Oleh karena itulah, ketika para ulama menyebutkan tentang bagaimana mengingkari kemungkaran terhadap orang-orang fasik, Dikala, Syekhul Islam yang kedua, yaitu Ibn Hajar al-Asqalani al rahimahullah. Yang dijuluki oleh Imam Asayuti sebagai Syekhul Islam Ketika menyebutkan tentang derajat jihad Beliau berkata Bahawa jihad itu adalah yang pertama jihad dengan diri Dengan jihad melawan jiwa Yang kedua jihad melawan setan Yang ketiga jihad melawan orang-orang fasik Dan yang keempat itu jihad melawan orang-orang kafirin Adapun jihad melawan orang-orang fasik, Beliau menjawab beliau menjelaskan yaitu dengan cara mendakwahi mereka mendakwahi mereka bukan dengan kekerasan ya akhwan islam kekerasan itu hanya milik para penguasa Merekalah yang mengingkari dengan kekerasan sebagaimana dahulu para pentolan-pentolan ahlul bid'ah seperti Bishar Al-Marisi Ja'ad bin Dirham Demikian pula Jaham bin Safwan yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ditangkap oleh pemerintahan di zaman itu dan disembelih mereka. Naam mereka yang melakukan, karena mereka yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan. Makhluk iman, a'azan Allah wa iyyakum. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan kepada kaum Muslimin agar tidak melakukan sikap-sikap yang meragukan Islam itu sendiri, yang mengotori citra Islam itu sendiri. Kewajiban kita ya akal Islam, sampaikan Islam ini dengan penuh keindahan. Sampaikan Islam kepada manusia bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kemarin. صليت على ابرهيم وعلى آل ابرهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبرهيم وعلى آل ابرهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيقضي الحاجات اللهم أرشد شباب المسلمين لما تحب وترضى ووفقهم يا رب العالمين اللهم أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين